Szereted a beat Nem. Nem, egyrészt azért, mert öreg vagyok, másrészt, hát most már 35 évet taposom. Nem tudok vele megbarátkozni. Táncolok rá, mert kell egy kis titkának azt is. Jobban szeretem a lassút, komponálva, jazz vagy összekovácsolva kovácsolva vagy a Dixieland stílus. Anno Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Kívánok kedves hallgatók. Ez itt az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával, de Miklós a szerkesztő árva Brigitta a kemény Dani pedig már nyomogatja a gombokat, és miután a technika történeti műsort tart az anno Budapest, már el is mondta nekem, hogy mivel milyen különleges információkkal készült egyébként, ma a kazettás magnózással fogunk foglalkozni. Arra vagyok kíváncsi, hogy önöknek milyen emlékeik vannak, honnan szerezték be a magnójukat? melyik volt a legjobb kazijuk, készítettek-e összeállításokat. Egyébként, amikor a műsor előtt otthon így témfelektem az ingatlanban, akkor megtaláltam egy polimer kazettát, amire a Szabad Európa Rádiónak egy olyan adása van fölvéve, amin Pálinkás kolléga a Harcoló város című kiállításról beszél. És még gondolkoztam is azon, hogy miután jövő héten kezdődik a Klubrádió túlélési gyakorlata, a Fake News, hogy, és lesz valami árverés, és mi ez Fék nélkül. Fék nélkül, fake igen, nélkül. jó, jó, jó, köz, Bo bocsás, köz, köszönöm szépen, Daniel. Köszönöm szépen, igen, fék nélkül. Szóval, hogy, hogy esetleg behozom azt a kazetát, és árverésre lehet bocsátani azt is. Na de, 2406953, illetve 2407953, illetve SMS-ben 30, -30, -30. 95.3, nyilván mindenkinek volt kazettás magnója, nyilván mindenkinek van még otthon kazettás magnója, és nyilván mindenkinek van még otthon egy csomó kazettája, amit soha a büdös életben már nem fog betenni a magnójába. Például nem fogja betenni az MK27-esbe, aminek a tervezője Tagyi Zoltán van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tagyi Zoltán vagyok. Üdvözlöm! <gül> Üdvözlöm, Üdvözlöm a hallgatói! Elmondom, hogy, hogy beszélgettem barátaimmal, és amikor meséltem, hogy ön lesz a, a műsorunk vendége, akkor mindenkivel arra a közös álláspontra jutottunk, hogy az MK27-es egy, egy fene jó, nem is tudom, hogy hogyan lehetne dicsérni tervezés volt. Hogy került önhöz ennek a Magnónak a megtervezése? Az mk 20 es ugye az volt a hord, úgynevezett hordozható diszkó. Ezzel a szlogennel eh, hirdették a, a plakátokon, meg újságokban, és ilyen nagyon finom lekerekített, eh, finom gombok. Eh, eh, szóval, hogy egy jól kinéző dolog volt, az MK Magnók korábban ilyen, olyan volt, mint egy tégladarab, eh, még az MK-21, meg az MK-22. Az MK-27 viszont valóban, szakított ezzel a hagyományal, és mindenféle díjat megnyert, amit lehetett akkoriban 1977-ben. Hát igen, kalandos története van ennek a Magnónak. E, e, tulajdonképpen nem tudom, hogy mondtál, hogy formatervező vagyok, és frissen végeztem a főiskolát 75-ben. Azt mondtam, Keresztő hogy ön a tervezője az MK27-nek, a de designer igen, igen, formatervező. Igen, igen, és hogy együtt dolgoztam annak idején egy-egy munkám közös volt a Türinger-István formatervezővel. Többek között egy, volt egy ötletünk, mi nem úgy kaptuk a munkát, hogy munkálosztó bizottságtól, hanem szabadúszók voltunk, kerestük a lehetőséget, hogy, hogy hol tudunk valami, valami maradandót alkotni. És amikor a vidéki munkáink. Úgy hogy fogyadoztak, akkor gondolkodtunk, hogy, hogy talán Budapesten keresünk egy lehetőséget. Szóba került a budapesti rádiótechnikai gyár, rentő nagy igényt éreztünk arra, hogy egy kazettás magnót de olyat kellene tervezni Magyarországon, ami valóban hordozható uh -huh. Strapabíró, nekem ez a designer diplomám, a második diplomám, első diplomám az tömeggyártással kapcsolatos dolog volt, tehát egy ilyen forgás nélkül alakító gyártás technológia szakon végeztem, tehát nagyon, nagyon is a sorozatgyártás, tömeggyártás, eh, praktikus eh, kivitelezés nagyon is eh, Am, ami, tenpont, amire, ma mondják, UX, szerint, amire ma azt mondják, hogy ux UXUI. Amire ma azt mondják, a UX UXUI. Igen, na most eh, ajánlkoztunk, ez egy partizán munka volt, más eh, megbíztak, mi meg egyszerűen megkerestük a gyárat, Mm -hmm. Jelentkeztünk, megpróbáltunk bejutni a, a fejlesztésre. Hát ez nem volt annyira egyszerű, mert azért ez nem egészen civil dolgokkal foglalkozott ezek. Igen, igen, igen. a technikában is ott voltak. É, talán nem is adott egy ilyen sugalatot, hogy, hogy egy kicsit behízelegjünk, de nem egészen, mert nem egészen így volt, hogy egy ilyen militári dizájn szerettük ezt a, ezt a fegyverszerű, jól működő, minden körülmények között nagyon helytálló, egyszerűen kezelhető, télen, nyáron, keszkűben. Hát ez helyben, az, az AK47-es géppisztoly, azt hiszem, hogy ez a neve. Lehet. Igen, igen. Na most jelentkeztünk, és a fejlesztésen nem igazán engedtek be mindenhova, Aha. de mégiscsak bejutottunk a kazettás magnófejlesztésre, ahol nagyon kedves mérnökrökkel találkoztunk, Eleinte kicsit csodálkoztak is, érezték, hogy szükség van már valami újra, hiszen a, a civil területen nem egészen úgy ment az üzlet, mint hogy kellett volna, már pedig annak idején említettem is, amiben hiszek is, hogy a forma tervezés hát csöngeti a kasztát. Tehát hiába csinál valaki bármilyen uh -huh. jó minőségű, beltartalmat, szükséges azt valahogy megmutatni. Ráadásul az volt az érzésem, hogy írdatlan nagy igénye volt a fiataloknak egy olcsó, elfogadhat, tehát olcsó elfogadható áru, de jó hangú, hordozható magnetofonra, hiszen nagy divat volt akkoriban már, hogy a, a szabadban hallgatták a zenét, sőt, valamit megmozdítani, nem 15 kilókat cipelni, hanem, hanem mondjuk csak egy kilónyi súlyú uh -huh. Magnó tehát ez, ez hozta ezt életre. Nem igazán vettek, azt nem mondom, hogy nem komolyan vettek, de nem igazán gondolták ott bent sem, hogy majd egy ilyen magnó lesz ebből a, ebből a kezünkbe adott mechanikából. Ennyit kaptunk, tervezot nem kaptunk, kaptunk egy mechanikát, aztán gondolkodjunk, vázlatozzunk. Uh -huh hamarosan, hát nem is hamarosan, mindent azonnal, akkoriban is, ma is, mindent, ha valamit elválok, mindent azonnal és teljes energia bedobással e, belekezdtünk, és hát e, kezdtünk vázlatozni. E, spekuláltam, pont ez volt, a, amit, ami, amiről szól volt, hogy eddig csak dobozszerű, vagy igen, igen, igen, e, magnók voltak. Úgy emlékszem, az elődje még egészen érdekes, pekete, fehér, kékszínű, színű, nem is nem, nem is porfestett, hanem rendes festett lemez volt. Rengeteg csavarra lehetett összeszerelni. Igen, éles, Éles kezelőszervek voltak. Rajta a forgatógombokon kis kromcsik, ami egy hét után kiesett. A igen, nekem is volt. Le, Lepottyant. Ezeket mind ki akartuk kiszöbölni. Tehát Fontosnak éreztem, hogy ne csak egyszerű legyen, uh -huh. időtálló is. Szerintem az is lett. Hát én mostanában, eleinte nem találkoztam, mert én nem vásároltam ilyen magnót, nekem megvan az eredeti kips mintám, uh -huh. megvan a polisztirolból benzollal összeragazgatott magnó modellem, imádtam modellezni, tehát nem csak mai napig is repülő modellezem és mindenfélét modellezek, tehát nem csak rajzolok, hanem mindent életben akarok, mert Hát két módon látok, igen jól szerintem. Hát én a 70 éves elmúltam, de a szemem közelre és távora is hibátlan, de a kezemmel is szoktam. Tehát azt, azt imádom, végigtapogatni, végig tapogatni, végig, végig húzni, végig simogatni. Visszatú, most, hogy beszélünk róla, visszaemlékszem uh -huh. a, a, a, a domború, hangszóró rács kialakítására. Ha jól emlékeztek rá, akkor... akkor Szinte mi, vagyis eh, felületek vannak rajta, és nagyon finoman lekerekíthet felületek. Igen, igen, igen, Ezek, igen. Amit szívesen a hangszórórásra áteszi az ember a tenyerét, az ah, egy ilyen feszülő forma. Tehát, ja, még egy, hogy, hogy, hogy mondjuk életre hívta a, a, az igény ezt a dolgot. Ha abban az időben, minden évben. Eh, eh, az ilyen, Euróvíziós tánc, mm -hmm. vagy Dalfesztivál volt, amit állandóan lehetett hallani rádióban, tévében, az utcán akkor még nem nagyon csak a kiszűrődő hangokat a házból, de ezután mm -hmm. már, már a magnó lehetett hallani, mert ez aztán igen nagy sorozatban készült. Na, szóval a tervezés az 76-ban kezdődött, május a Dalfesztivál után, emlékszem, hallgattuk a az akkor is és közben ment a csapasztás, reszelés, testés, a guminak az öntése. Uh -huh. Érdekes ez a gumikapcsoló. Igen, igen, igen, igen, igen. Furcsa volt, mi a főiskolán, amikor formát másoltunk, tehát a sajátunkat, egy finomabbat, vagy esetleg obrot, akkor a finom részeket szilikongumival vettük le, majd gipszformát, tehát a gipszformába foglaltuk. Na most ez a szilikonnal való dolgozás, ez nagyon könnyedén ment, és ráadásul időt álló lett. Nem tudom, hogy, hogy én mostanában találkoztam ezzel az MK27-es Magnóval, repedés nincs rajta, öregedés nincs rajta. Ez a szilikon, ez szinte, hát azt nem mondom, hogy örök életű, de egy ember öltött kettőt, biztos, hogy... Mi hát vezette a, a, a, a, a fejét, a, a kezét a tervezés folyamán? Tehát, hogy, hogy volt-e valami olyan minta, vagy, vagy, vagy, vagy példa, nem, ami mentén elindult? Volt, volt, több elgondolásunk volt. Tehát, volt a vázlatunk között teljesen kocka, mint egy hatalmas dobókocka lett uh -huh. volna. Lehet, hogy az is érdekes lett volna, de már elég volt a sok kocka formából. Akkor ötleteink között volt háromnegyed gömbszelet, az is lehet, hogy érdekes lett, volna, csak nem lehetett szállítani. Igen, De és hát, ha emlékszik rá, ön, és én nyilván emlékszik, hiszen designer, hogy volt olyan ö, ö, ö, rádió is, ami gyakorlatilag ilyen szétnyitható ö, volt, nem tudom, hogy, hogy, hogy tudom elmagyarázni, hogy piros műanyagból volt, és... Ö, egy teljes kör volt, de szét lehetett nyitni azt a kört, és akkor annak a körnek az egyik fején volt a, a hangolósáv, a másik felén pedig a, a hangerő. Tehát egy ilyen nagyon finom dizájn volt. Az is, hát ha azt mond, mondhatnám azt is, hogy példa lehetett, de biztos nem ez vezett önöket. Hát igen, sok mindent próbált az ember figyelembe venni, de valahogy, valahogy ez de mégis egy kicsit lett. Ez a, ez a tervez csak úgy, úgy kipatant a, uh -huh. a egyik pillanatról a másikra, hogy hallgattuk a rádiót, hallgattuk a zenét, pont 76-ban vita volt arról, a Holdra volt egy, egy rádióműsor ahol volt é, óvatosan kételkedő, aki azt mondta, hogy talán mégsem, a, mégsem történt ez meg, mert mert, hogy a László Igen, azóta is megy ez a vita. volt egyebek. Hát mi nem így voltunk ezzel a Pistában, mi hittünk ebben, és mai napig 100%-osan hittük, sőt, úgy gondoltuk, hogy hogy nem csak Hasselblad fényképezőgépet kellett volna oldra vinni, hanem talán talán is, talán igen. A felé is. Igen. És, a, a, é, BRG volt, mennyire, igen. a BRG mennyire volt nyitotta erre a, a hát jobbára eltérő elképzelésre, tervezésre? Szerintem, szerintem először nyif nyaf csak Voltak abszolút, de uh -huh. hogy is mondjam, ilyen kicsit fölemelt szemöldökkel néztek. Uh -huh. ja, ez nagyon, nagyon furcsa dolog. Uh -huh. Éppen ezért mi a vázlatok, vázlatok közül nem is adtuk le a gömböt, meg a, a kockát, meg uh -huh. egyébet, hanem nem hagytunk választást, sőt, ha most nagyon őszinte vagyok, nem is reméltem, hogy, hogy ebből a magnóból lesz valami, mert nagyon furcsálódtak. voltak. aki... Barátságosan, de azt mondták, hogy, hogy egy klaszki vízhatlan bányászámpa, szimasszatyor, mit tudom én, zenetariz, mondtak igen. és de volt, aki kapásból egy ilyen katonai híradósnak a, a, a készülékére gondolt, vagy búvármagnóra uh -huh. a gumikapcsoló miatt sokan hitték, hogy vízhatlan. Egyébként eleinte még gondoltam én arra is, hogy az egész gumi lenne, tehát volt, volt egy ilyen elkészítés. Tényleg is? Hát a hajaj, csak <síns> azt már nem tudtam olyan könnyen e, kihönteni a, a gumit. A gumi elkészítése is érdekes, módon a szilikon nem így néz ki, a művészellátóban van vásároltunk e, ilyen karmium színű port, sőt, Terra di tehát ezt az olasz zöldföld színű is lehetett volna, volt ilyen elképzelés is, de aztán ezt, ezt sokkal hatásosabbnak gondolt. Egyébként a magnó eleinte a hordozható, az, az, az úgy jött volna létre, hogy nem foggancsús lett volna, hanem volt egy olyan változata, ami a zsiguli biztonsági övét, használva, mert uh -huh. azt a szélesülvet. Egyébként ez a bepattanó, az a pad feliratban, majd arról is mesélek, mert az is egy érdekes dolog, hogy miért jött a... Igen, tehát hogy miért a levehető a fogantyút. Én tegnap osztálytalálkoznom voltam szentesen, és az egyik pajtásommal hosszasan vitatkoztam, és azt hiszem, hogy még fogadtam is, de erre már nem emlékszem, mert nyilván elfáradtunk a vita végére, hogy úgy emlékezett, hogy a, a suknak a falán, a Szegvári Szoli, hogy a, a lakásuk falán egy olyan plakát volt, amin egy ilyen tartó övre volt rácsatolva az MK27-es. Bizony-bizony. Volt egy ilyen változat, ami szerintem azért halt el, ez az elképzelés, mert na, inkább mesélek arról a hevederről. Ez Jó. a bizonyos csatlakozó, ami a két pat feliratos nyomogon mögött van, uh -huh. az tulajdonképpen egy zsiguli biztonsági övének a, a belement volna. És az elképzelés szerint volt egy válheveder, Aha. ami, ami ö, olyan hosszú ö, lett volna, hogy az ember csípője környékére lehetett akarszolni. Amikor fölakasztottam, ráadásul imádtam ezt a domború formát, tehát még tapogattam is, hogy, hogy lógott a vállamon. Hát három-három ugyanilyen szilikonból levő gumilövedék szerű kapszula volt rajta. Aha. Volt még egy olyan elképzelés, hogy esetleg úgy, mint egy ilyen tölténytárat, esetleg kazettát lehetett volna tárolni rajta. A végén valószínű bonyolult tartották, ezt úgy elkapott ez az elképzelés, de megmaradt ez a kilőhető vászi foglalat. De nem volt, hogy tartozékként lehetett volna kapni hozzá ilyen övet? Az a baj, hogy ezt mi így gondolom, a sorsa nem ilyen volt a Magnónak, mivel nem is nagyon, mi úgy gondoltuk, hogy ezt megcsináljuk, nem is nagyon hittünk a végén benne, hogy nagy megdöbbenést keltett ez a forma, olyan nagyot. Igen, Nagyon sokat dolgoztak azon, hogy nagyon, a lehető legjobb mechanikát elkészítsék. Bizonyára műszerészek voltak, olyan emberek, akik, akik hozzászoktak a dobozhoz, hogy minden rekrendszerű, minden, minden csavarokkal van. Igen, elvágulak. Abban a korban. Igen. Biztos, hogy furcsa volt. Hála az akkori BRG, Műanyag szerszám készítőinek, akik nagyon-nagyon bevállalósak voltak, úgy látom, hogy, tehát utólag úgy gondolom, hogy nekik nagyon sok, tehát ők is bizonyítottak nagyon sok volt nekik esetében. Hát, volt tőnek? Bizonyos ülék ez megmaradt, uh -huh. Tehát ez a ez a ez a ez a kapcsolódás. Volt tehát, önnek hát, hogy... ennél nagyobb dobása? Hogy kérdezzen meg. Hogy értve. Hát mondjuk így a tervezői dizájner. Hát, e, igen. igen üvegbútorokat terveztem, rengeteget mindenki, sőt, volt, voltam, eltört az üveg és eljöttek hozzám, hogy pótolni és becsöngettek, hogy hol lehetne ilyen, ilyen tagyi bútorhoz üveget kapni. Igen ja, értem. Én mondom, jó napot kívánok, nagy Zoltán, jé, magának az a neve, mint, a, mint az üvegbútor. Úgyhogy <gül> <gül> <gül> rengeteget, hát más, más agromas expódíj, meg sok minden volt, aztán aztán a végén boldogan terveztem, és egy idő után aztán abba hogy a mással, kezdtem uh -huh. foglalkozni. De jártam külföldön sok helyen. Igen, igen, szóval igen, azt, voltam, azt olvastam, hogy, hogy járt Kanadában, tanulmányúton. Amerikában. Amerikában, Amerikában. Voltam aztán a Pininfarin, Ferzsó Pininfarinálnál is az üzlet. Persze csak én tanulmányúton, vagy a többi, vagy már más szakterületről kollégával, japánban érdekes volt. Nagyon örülök, hogy hallhattam Önt, Tadji úr, és hogy elmesélt az MK27-es történetét. További jó munkát és egészséget kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Az elmúlt néhány percben Tagyi Zoltán designer, formatermező volt az anno Budapest vendége, amely ma a kazettás magnó kultúrájával foglalkozik. Azt a kérdést tettem fel önöknek, kedves hallgatóknak, hogy hogyan és mi jutottak ilyen magnóhoz, milyen kazetta volt a legjobb. Ugye Dani, és ajánlottam már a hallgatóknak azt a mondatát, hogy szerinte a hogy hoztak neki egy 100 perces kazettát. Képzeld, hogy Nemes Nagy Péter szombat itt vezet egy bluesműsort, amikor igen, te éppen osztálytalálkozom voltál, és hozott nekem egy 100 perces kazettát, meg egy ilyen kazetta visszatekerű <gél> gépen, <gél> nagyon kemény, képzeld, hogy körülbelül akkora, mint egy, egy telefonnak a fele, vagy Aha. mint egy cigarettás doboz. Beleakasztod a kazettet, és visszatod vele pörgetni. És az, az MK27-hez egy dolgot akartam mondani, hogy látod a Csernobyl című sorozatot, ami nem régiben jelent meg. Nagy-Britannic ja, akkor igen. Annak az első részében, amikor Legászlóf professzor az a Csernobylban eltöltött élményéről, akkor pont egy ne. ilyen K27-es. De én visszanéztem és, és, és nagyon hasonló, tehát szerintem az az lehetett. Lehet, hogy igen, ezt nem kérdeztük meg a hogy aztán ez mondjuk így a KGST országon belül mekkora népszerűségenek örvendette. Mert azt tudom, hogy, hogy kazettás-magnó ügyben egyeztetni kellett, tehát hogy hogyan és miképp gyárt Magyarország hazettársmannót, mert hogy hiába kezd el sorozat gyártani nagyon drága a sorozatgyártás, de ahhoz az kell, hogy mondjuk az NDK átvegyen Csehszlovákia, nem kizárt, de én nem, tehát... V vagy, vagy hasonló, tehát engem meg, hogy, hogy ennyit mondjak, hogy, hogy ne ítéljen meg pontosan. Bízzük a hallgatókra, hiszen ez a csernobil az első első rész... Első, első perc. Igen igen. igen, igen, igen, akkor mondja fel emlékeit a, a legaszobb Professora a kazettáral, és amit azt, na jó, mindegy, mindenkinek ajánljuk figyelmébe. 24 06 95, 3, 24 95 3, sok beszédnek, sok azal a hallgatók. Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló! Ön van, vonalban. Igen, igen, üzenetem Tibor vagyok. Üz Tibor. Egy nagyon, még ugrannék uh, az időben, ugyanis egy nagyon pillanatnyi uh, élethelyzet volt az életemmel a, a kazettás magnó megismerése előtt volt, egy olyan, hogy Orsos ZK 140, de úgy emlékszem, hogy akkor szerintem ö, még nagyon picike voltam, de az volt az első olyan élményem, ami a hangrögzítő ilyen készülékekkel kapcsolatban mint emlék megmaradt, az Orsos ZK 140, és akkor utána jött a következő ö, ugrás és etap. Én Nekem nem voltak MK, meg BRG, Star Deluxe, videóton Orion, tehát abban az Érában uh -huh. megjelenő olyan fajta kazettás rádióval egybeépített készülékek. Nem tudom, miért nem. nem volt. Aztán a következő ugrás az már az volt, hogy a zene iránti szeretetem, ami a mai napig megvan, szerintem lehet, hogy olyan 14-15 éves, és ha jól emlékszem, abban az időben, nagyon jól működtek ezek a műszaki bizományik. Igen. És uh, ott, ott sikerült drága édesapámnak a, a, a kedvessége, és az én, én örömömre vásárolni nyilván nem egy szocialista, hanem egy szintén ilyen felsőfüles, hordozható, az már egy japán márkájú Sony uh -huh. uh, márkájú szintén kazettás, Magnót rádióval ellátva, hát bődületes volt az abban az időben, ugye, hogy ezt, ezt oda bekerült nekem az én kis szobámba, és, és ezen keresztül tudtam a jó kis felvételeket hallgatni, mert abban az időben nagyon nem volt más, csak az ember, akár a komját Gyuri bácsi, vagy a Bétót laci a műsorokban tudtuk felvenni az adott zene számokat, vagy a Magnósok kúpia. A többi, a többi. Nekem az első élményem, ami kézzel fogható, és fizikálisan, az egy, az egy ilyen az egy japán márkájú Sony középpen elhelyezett kazettás magnó volt. Amiket kazettákat viszont használtam már akkor, és az emlékeimben így, így benne van. Nyilván a polimer, az akfa, a keravílba és a Szilvárványáruházba, amiket úgy lehetett kapni, az ember próbált hozzájutni. Uh, ezekre próbált az ember uh, hangot és zenét rögzíteni. Még volt egy érdekesség, amit azóta nem tudtam kiteríteni, vagy az éluxaságon volt, hogy azt mondták, hogy a polimer az egy nagyon jó uh, kazetta, uh -huh. viszont uh, egyetlen egy felvétel erejéig jó. Uh -huh. Onnantól kezdve, hogyha töröljük és új felvételt készítünk rá, akkor onnantól kezd már kuka. Mekkora a dolog vagy nem? Mekkora dolgot mondott, hiszen itt ez valóban egy nagyon fontos dolog, ami ugye a mai fiatalok számára nyilván már értetetlen, hogy a kazetás magnókba, meg egyáltalán a szalgos magnókba is az volt a nagy dolog, hogy le lehetett törölni, és lehetett rá valami mást felvenni, ami, ami mondjuk 2019-ben már nem létező kategória, tehát nem törlünk le semmit sem, mert jó lesz az még valamire. Már azt mondják, hogy ezt se tudom igaz, nem igaz, vagy hogy van most valami egy ilyen retro felvándulás a, a, a kazetták irányában, Hát, hogy ez mennyire lesz életképes, Á, szerintem vagy mennyire, az, az... Nem, vagy, ez, egy ilyen, ez egy ilyen tiszavirági életflög, én nem hiszek benne, hogy nem, nem, nem gondolnám nem. azt, hogy ebből bármi is lehet, Biztos hogy a lemetek azok, azok fénykorát élik Igen. különböző csoportokban, de én nem hiszem, hogy vissza fog jönni. Nem, nem fog visszajönni a kazetta. Mi öreg emberek még a hónunk alatt cipelünk néhány kazettákat, nekem is még megvan néhány Dead Kennedys lemez néhány Artpool eh, kazetta, de, de nem tudom elképzelni a, az életnek azt a pillanatát, amikor eh, levenném a, a szegény tetejéről a kazettásmagnót, eh, összeraknám és eh, elindítanék rajta egy kazettát. Maximum azért, hogy annak fölvegyek valami jót. Világos, hát így. Köszönöm szépen aztán... Tibor. Ja, mondja. Ja nem, csak még annyi, hogy aztán utána nyilván ez már egy, ez egy nagyon hosszú történet lenne, hogy a következő aztán az ugrás az már a dekek világa volt, nem a hordozható kasettás magnók a világa. Sőt, e, teljesen véletlenül e, az egyik ismerősömnél voltam, e, és akkor le volt rakva egy ilyen. Ugye régen úgy, úgy hívták őket, talán azt hiszem Amerikába jött ez a biceps, biceps magnó. Igen, igen, igen, igen, igen, a, a blaster. Igen, igen, és akkor itt jobb kézbe is tartották, és akkor, és akkor ment, a, ment a minden. Egy olyan hasonló, e, gyakorlatilag hordozható azettás magnót véltem felfedezni ennél az ismerősömnél, és egyből rá is repültem, hogy mondom, ne hagyj Isten, szeretnének tőle megválni, mert egy idősek, uh -huh. nyilván nem, nem használják, meg látszik is, hogy csak ott van. Mondtam, hogy ne agyad legyen, hogy a lomtöntásnak a, a valaminek a tetejénre kerüljön az a, az a magnó, valami tényleg valami csoda amerikai abban az időben, úgyhogy én arra szeretnék majd Yeah. Rámozdulni, ha van rá egy kis lehetőség. Ha úgy van, így van, így van, így van, ez egy ilyen, új élményem, pár hetes. Köszönöm szépen, Tibor, hogy hívott. Én köszönöm. Viszontlátásra. Viszont 2406953, 2407953, SMS-ben 06303030953. Az Annó Budapest ma a kazettás magnókkal, a kazettás magnó kultúrával és egyáltalán a kazettákkal foglalkozik hogy meséljék el, hogy mit, hogyan és miként rögzítettek. Halló, jó napot kívánok! Az, az biztos, hogy, hogy ki kellene kapcsolni a rádióját, mert hogy visszhangzik. Halló! Jó napot kívánok! Halló! A, halló. Jó napot kívánok, én Türinger István vagyok! Üdvözlöm Türinger, parancsoljon! És Zoli, akivel egy dolgoztunk a Magnón, tulajdonképpen mindent elmondott, amit a tervezés során tudni kell a dolgokról. Hát egy alapelvünk volt a legelején, hogy ez a, ez a magnó fel fog kerülni egy polcra. Tehát az üzletben, ahol árusítják, ott egy polcon lesz uh -huh. a többi konkrétek között, és a, először ezen kell megakadni a, a szem. Aha. Ezt fogják levenni a polcról, és ha a polcról levették, akkor már félig megnyújtjuk a, a csatát. Tehát nem a technikai paramétereket fogják döngészni a szalagnyújtásnak a mértékét uh -huh. és egyéb e, torzítási tűzőket, hanem... Halló, Trüngeri úr! Halló! Úgy látszik, hogy megszakadta a vonal. Mindjárt megpróbáljuk visszahívni az mk 25 es tervezőjét. Halló, jó napot kívánok! Készcsó! Jó napot kívánok! Nagyné Rózssi vagyok. Kész sok, Rózsi. Most már Újpestről. 1983-ba vagy 84-be mi kazettás magnót vettünk, Szonit. Mm -hmm. Keravilba, akkor Pest-Lőrincen laktunk, és csak előjegyzésre lehetett kapni az egész városban. Tényleg? És hiába kerestünk, én Budán dolgoztam, akkor Lőrincen laktunk, és végül is egy Lőrincen, egy nagyon jó és nagyforgalmi keravil üzletbe fél évre jegyezték elő. A Sony Magnót, uh -huh. a fiunk akkor 13 éves volt, és ő mondta, hogy anyu, ez a legjobb. Hordozható magnó, és hát, ki volt írva, hogy lehet részletre is vásárolni, de amikor oda került a sor, nem tudtuk megvenni részletre, mert csak három darabot kapottak a keravilt, tehát egy összegbe kellett kifizetni, de egy fél évet kellett rávárni. Azután megbízásaim voltak, hogy milyen számokat vegyek fel, akkor volt, igen, mert én otthon voltam beteg állományban tartósan, akkor volt a második infarktusom. Tehát a koktél volt 13. Voltak, hogy milyen számokat vegyek fel, Aha. és hát ugye törölni is lehetett, de úgy, ahogy a, az Első vagy második betelefonálom, mondta, a Polimer kazetta, ha letöröltük, nyúlott és rossz minőségű volt, már amikor újra vettünk fel valamit, akkor azt már az már eh, nem volt jó. Hm. Ezért az akvát vásároltuk, Aha. és hát még a mai napig is megvan eh, a magnó, és nagyon szerettük. Ez a, ez a fél év, ez teljesen érthetetlen, meghihetetlen számomra. Tehát el... De miért? Hát, öm... hát ez szóni volt. És nem volt abból olyan nagyon mm. ellátva, a főváros, az ilyen gyártmányból a BRG-t inkább lehetett kapni. Igen, majd, ha, ha sikerül visszavinni Türinger urat, akkor mindenféleképpen fogom tőle kérdezni azt, hogy egyáltalán volt e más vá... magnó Más igen, igen, a BRG-n igen, kívül. Igen, igen, igen, igen, igen. igen, nagyon ritkán. De még a mai napig is megvan, ma már a fiunk az 57 éves, és nagyon jó felvételeket készítettünk. Nagyon szépen köszönöm, Rózsi, hogy hívott. Csak ennyit szerettem Kész volna. Viszont hallása. Viszont hallása? a legjobbakat. 24 -06 953 2407 egy kedves hallgató SMS-ben azt írta a -30 -30 ra hogy eh, kedves Miklós a 90-es évek első felében volt több eredetileg számítógép kiegészítőnek készült nem nemigen alkalmas, panaszolik márkájuk kazettás magnum. Ezeken eh, akkoriban Nehezen olvasható ugye az Esmesfal, mint ö, tudják. Ezeken akkoriban ö, Beethoven és Tchaikovsky szimfóniáit hangarokat, kazettákon, nagyon jó, mind, rendkívül gyenge ellenére óriási élmény volt hallgatni. Egy másik hallgató azt írja, a Hugomnak volt MK-29-es magnója, azon sok zenét vettünk fel, hallhattunk az első kazettás magnónk, Tesla Diamant volt sztereó rádiós kivitelben, 86-ban kaptam születésnapomra. Kazetták közül a polimer és a TDK volt a favorit, írta Stefanus Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! megszakadt Igen, közelő. igen, igen. Türinger úr, Tagyi Zoltán kollégája, munkatársa, tervezőtársa. Igen. Azt, azt szerettem volna megkérdezni, miközben ö, visszatérünk majd arra, amit elkezdett mesélni, hogy akkoriban volt más választási lehetőség a, a keravilnál, mint a, a hordozható diszkó, az MK27-es? Igen, igen. Régben szocialista táborbeli, igen. tehát a lengyel unitra, és a, a csehek is gyártottak valamilyen magnót, Értem. és importból kis számba érkezett, telefunken, Grundig, tehát, tehát volt, volt hazai versenytársa is, és visszakanyarodva az előbb mondott hogy ez a bizonyos polc, amiről ennek kellett leugrani először, ez létezett, és ez és itt ezt, ezt, ezt a részét sikerült megnyernünk, mert uh, milliós nagyságrendben adtak el uh, nem csak Magyarországon, hanem világszerte e, uh, ebből a készülékből. Azt hiszem, hogy 2000 forint volt ennek a, a úgynevezett fogyasztójára, ha jól emlékszem. Igen, igen 2200. 2200 forint. Köszönöm, Igen, igen Utoljára 86-ban találkoztam vele Aha. egy drezdai boltnak a kirakatában. Tehát 86-ban még árusítottam. Még lehetett kapni? Hát akkor igen, tehát hogy, hogy én is ugye mondjuk a 70-es évek végén kezdtem el zenét hallgatni, és biztos, hogy, hogy 84-85-ben, amikor még nem terjedtek el a volkmenek, akkor azért felfel bukkant a kázi bulikban ezek a MK-27-es hordozható zenei egységek. Igen. Igen, és hát amit meg kell még említeni, nyilván Zoli már a sok év nem emlékezett a a nevekre, de ö, a fejlesztő fejlesztőgárdát, és akik ott dolgoztak, uh -huh. tehát ö, G. Dalacit, a Hartmann-Ferit, akik az elektromos részér voltak uh -huh. felelősek, illetve a Kupet Sanyit, aki a mechanikában alkotott nagyot. Tehát ö, ez a kiugro, ö, kiugró gomba, ami, ami működtette a, a Fogantyút, ezt ő zseniálisan kitalálta, hogy a műanyag egy alkatrészt tudja ezt az egészet produkálni. Igen. Köszönöm szépen. csak ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon, nagyon szépen köszönöm. Zoli barátom. Nagyon szépen köszönöm a kiegészítést. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. 24 06 24 hamarosan jönnek a kedves hallgatók, ma az Annó Budapest a kazettás magnózással, a kazettákkal foglalkozik, a kedvenc mixjükről beszélhetnek a hallgatók, vagy elmesélhetik azt is, hogy hogyan és miképp jutottak, akár mondjuk a Sony, vagy akár a korábban említett lengyel, vagy cse magnókhoz Magyarországon, és hogyan kezdtek el magnózni, mivel vettek fel egyébként zenét, mert ugye ez nagyon érdekes, hogy, hogy nekünk MK21-esünk volt, ami hát meglehetősen <gül> hát nem volt egy finom dizájnja, de hogy, hogy nem volt beépített mikrofonja, hanem, hanem külső mikrofonnal, egy BRG mikrofonnal lehetett fölvenni, és valahogy még akkor nem sikerült a rádióval a Tuhel azt hiszem, így hívták azt a kábelt, ami összekötötte a, a magnóta a rádióval, amikor az ember fel akart venni. Úgyhogy miközben anyám mosogatott a konyhában, én próbáltam rögzíteni kazettára az éppen legfrissebb bonilyen felvételeket Göcce és Zsuzsa szerkesztésében a tánczenéi koktélból. A, a Rasputyint persze nem játszották. Na, haló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, uram! Ö azt hiszem én vagyok a vonalban. jó napot Lajosnak kívánok. Hív Lajosnak, hív Lajosnak hívnak. Lajos. Uh, hát az ön nevét nem próbálom meg kimondani. <gül> <gül> Punks de, de nagyon szeretem a műsorát, és nagyon jó. Na most Még nekem tisztel. több élményem is van a kazettás magnokkal. Az egyik, hát volt ilyen nagyon mezitlábas kazettás magnó MK25, MK26, uh -huh. amit az előző úr a 27-ről, hát az egészen más kategória már. Na most nekem volt egy ilyen kis magnetofonom, de ez olyan volt, hogy még nem lehetett vele felvenni. Sajnos már nem tudom, azt hiszem A jelzésűek voltak, tehát 25-26 A, uh -huh. amelyiknek a hangszoróját lehetett mikrofonnak használni. Uh -huh. Na most a gyermekem az óvodás korú volt, és teljesen természetes volt, már nem tudom sajnos, hogy honnan szereztünk mesekazettát, meg gyermek gyermekdalos kazettákat, neki teljesen természetes volt, hogy oda Petette, bekapcsolta, elindította, és hallgatta a mesét, vagy a gyermek dalokat, nótákat. A kollégámtól kaptam a kölcsön egy mikro mikrofont, és akkor hát fölvettük, hogy beszélgettünk vele. Uh -huh. Lejátszottuk, ha látott, megdöbbent arconykát. Biztos látott, Igen. gyereke. Van. És azt mondta, hogy elsápat, elkékült, minden volt, és hogy ki van a dobozban? Igen. Ez volt a kérdésem, hogy uh -huh. hát a hangot meghallotta onnan. És nagyon nehéz volt elmagyarázni, hogy most ez hogy is történik, de tudni kell, hogy egy fél éve, egy éve visszazta használta, tehát nem volt semmi probléma. Csak ahogy a saját szövegét megtalálta, ez, ez megdöbbentette. Azt nem is hiszem. A más, igen, a másik dolog az, hogy. A családi okok miatt én, én bejártam, mint tinédzser a vakok szövetségébe, uh -huh. akkor még orsós, magnós voltak azt ragaszgatni. Mert hát elszakadt, meg el kellett tekercselni, mert úgy tudták csak visszadni hogy össze volt gubancsolódva, uh -huh. szóval nagyon problémás volt ez, <coughs> ez. És biztos vagyok benne, hogy nekik akkor már nem mentem, amikor kazettás dolog volt, őnek is nagy, nagy könnyebség volt, volt. a kazetta, a persze, a, a igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen nyilván, igen. Úgyhogy valószínű, hogy telefonálnak be ők is. Hát ennyi, ennyi lett Köszönöm szépen, Lajos, hogy elmondta ezt. És a gyárnak a, október 6-a utcában volt egy ilyen kis voltja. Így javítgattuk is ezeket, pláne sok vak embernek, és akkor ott bármilyen alkatést be lehetett szerezni. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Viszont hallásra, Viszont hallásra. 24 06 95, 3, 24, 07, 95, 3 meg, mert lehet, hogy meg kellene keresnem azt a Krasso által szerkesztett kazettát, mert ugye a, a, a szamizdat kultúra, miközben ugye nyomtották a beszélőt és a hírmondót Rajklászlóig Lászlóék, Dembski Gáborék nagyjenőjék és a többiek azért megpróbált digitális, digitálisnak hívják ezt? Ez, ez még azért analog. analóg. Analóg. Analóg módon, tehát, hogy, hogy készült egy 56-os kazettája Szerintem hogy a Gyuri szerkesztette, az biztos, hogy, hogy Konczsu és Brody is volt rajta. És 1950-as rádióadások meg nagyon fontos dokumentumok voltak. Valahol megvan az nekem, mert. Hozzá el bedigitalizáljuk a jövő hét. Ne, Eddig még Bocska és Zsoltnak egyszer odaadtam, aki a klub rádiónak a főszerkesztője volt néhány évvel ezelőtt, több tíz évvel ezelőtt, egy tíz évvel ezelőtt, és ő ezt átra átrakta nekem elektronikus vagy digitális formulámban. jó napot kívánok! <tos> Szervusz Miklós! Én vagyok Izlandról néhány... <tos> Hello, szóval, Nagyon üdvözöllek! Most Most a ügyben is. Hát a ősidőben akkor természetesen ózdon voltam, és mi a <tos> 70-es évek elején vettünk zsírúj MK22-est a Centrum Árvázba. Aha! Na most, te tudod, mi a különbség az MK21-es, mint mondtad neked, volt meg MK22-es között? Nem, de például a emlékszem, Na, az MK21-esen volt egy ilyen felvételjelző gomb, ami ugye a, a, a hangerősséget jelezte. A 22-esen is van. Az alapvető különbség az az volt, hogy az MK21-esen, hogyha te hálózatról üzemeltetted, akkor bedugtad a tyúgbelet a falba, de hogyha között ö, elemről akartad, akkor ki kellett venni ezt az elalakú adattert, és fel, betölteni egy másik adaptert hat darab góliát, Na ez, lehet, nem ez nem volt nekem. Ez uh, nem volt nekem. Tehát meg volt a kiemelhető egység, Aha. mindig gondolkoztam rá, hogy, hogy lehet bele uh, uh, elemeket rakni, de sosem sikerült, mert. Hogy, uh... Volt egy. Abban nem lehetett, volt egy másik külön ilyen elalapú, uh -huh. amibe lehetett az elemet rakni. Ez volt a különbség, hogy a 22 esbe be lehetett rakni az elemet és be lehetett rakni a hálózatban. Tehát Tehát egyszerűen csak kihúzta az ember a tyúk lett, és akkor vihette. Na most, ami, ami őrültség volt, mert az ember elolvasta a használati útmutatót, még azt is írták, hogy ha az elem benne van, és hálózatban van a magnetofon, Igen? akkor még... Töltheti is az elemet. A száraz elemet, a rohadt életben nem történt lehet évtizedekig benne még de hát az nem tölt. Na most a kazetta, amit hozzáadtak, az ilyen barna BRG kazetta volt, uh -huh. brutálisan szar, és emlékszem az első élményre, hogy meg lett véve a magnetofon szépen benne ilyen beleerakva ilyen hungarocvel dobozba minden. Otthon kivettük, az ember csatlakoztatta a hálózathoz, és akkor várta a csodát. Aztán hát kiderült, hogy kell ö, külső mikrofon ahhoz, hogy az ember felvehesse. A miénk ez az volt, hogy MD7HL nevezetű mikrofon. Aha. És ez egy ilyen kis, borzasztóan kis béna mikrofon volt, Igen. amit utána hát... Ö, valami 400 forinté kellett venni apám, majd kiakat, hogy itt megveszek a kurvadrága ízét. <gül> Na, Magnót, ne szarozzál, ne az el el már a francba. Lehet, mert, mert hát még kellenek a dolgok hozzá. És akkor a bátyám fénépítőből barkácsolt össze egy ilyen kis tartót, amiben mm -hmm. bele lehet tenni a mikrofont azért, hogy beletegyük a kristály, hamutartó tartó állványba, és Aha. ezt a Trivox nevezetű szuprafon által gyártott rádió elé tenni, mert nem volt túl el. Igen. Nem volt túl el. igen. Tehát, és akkor időnként volt a tánczenékok C1230-tól, meg Zenehullámhoz. Pontosan, tán, igen. Illetőt, igen, meg, igen. Meg, meg Később volt a magnósok figyelem, ahol a Komjáti leadott teljes lemezeket, ami gondolom, hogy Nyugaton frászt kaptak tőle, mert semmi jogdíj nem volt, meg ilyenek, úgyhogy egyszerűen csak lenyomta. Nem, szerintem a, ma, szerintem a, a, a teljes lemezeket ér. a Göcei a harmadik műsoron adott le, é, szombatonként é, 14 akkor, órakor. Igen, 14 órakor, de téntekenként volt ilyen teljes lemeze. Azt komolyát is csinált. Igen? Az első nagy, nagy húzás, az a Queen első lemeze volt meg utána. Pink az atomszívi anyája, de hát ez már a fejlődés később fokán volt. A legelején a Barna BRG kazettával az ember vadászott számokra, és akkor nyomta le a két gombot egyszerre, Igen. és időnként bejött anyám, hogy Latikám, menjél a Jó Jaj, híppen teszel! Föl. És akkor az, az idők végtelenségig ott volt. Igen, én is jártam így. így. Abban az időben brutális áram volt a magnóárához képest a kazettáknak, ilyen 150-180 forint, de nekem még volt 120 perces. Igen, egy hallgató írta SMS-ben is, hogy létezett 120 perces. Ő 100 perces. perceset mondott, de 120 perces volt, mert 260. Nem, mert SMS-ben írtad, még nem olvastam fel, úgyhogy okay. 120 okay. percesről is írtak. ja. Okay. Oké, okay. hát voltak ilyen hosszúak, a 90 perces az még elviselhető volt, főleg úgy, hogy a régi lemezek azok felfértek egy oldalra, mm -hmm. de onnan kezdetben ez a vadázgatás volt az ilyen helyeken, Luxemburg, főleg amikor ilyen besípolt a, a, a, a, a, a sötétség miatt, nagyon gyenge lett a vétel, meg hát a speaker az állandóan belebeszélt a számok közöttébe, meg nyomta a reklámot, de hát ezek ilyenek voltak. Van Aztán attól. tudod, mi volt a különbség a 22-es és a 23-as között? Nem. Azt már elmondtad, hogy mi volt a különbség volt a 21-es és a 22-es között. Azon a 23 as ezt már pirosba is e, csináltak. Uh -huh. A 23-as oldalán volt egy e, ajzat külső hangszórónak. Tényleg? Igen. Az oldalán volt pont ott, ahol ki lehetett venni a venni a, az elemtartó egységet, aham. Amellett volt egy olyan, és hát tudod, ez a két csápos üzé, ö, ö, hangszóró ajzat, ami úgy is lehetett, hogyha jobbról tettek be a kis pöcsköt, akkor csak az szólt, ha balról, akkor meg mind a kettő szólt. Figyelj! Hát ez óriási ízé volt, hogy hangerű legyen. Aha. És hát én is mókoltam a ízét, a, az eszközt, miután már lejárt a garancia, amit ami, hát én minden csétsedtem, amit lehetett, volt, ami meg is rázott, uh -huh. és akkor rájöttem arra, hogyha két ilyen, a forrasztott egységbe áthidalok két ilyen köcsök között, akkor dupla olyan hangerővel szól a hm. Hát ez, ez, ez volt a évszázad felfedezése nekem abban. Az valóban. Jól emlékszem, hogy az MK21-nek és az MK22-nek volt egyébként füle? Ö Kihúszható ilyen kihúzható ugye, ugye? Tehát elméletleg volt, az is igen. lehetett volna hordozható diszkó. Be, be lehetett tolni, de ki lehetett húzni. Igen, igen akkor jól lehet. emlékszem. Aha. Mű, műrafjából vart, ilyen várra, mint a postástáska, olyan, olyan ízé volt, és azzal mentünk osztálykibagolásra, és akkor a farmotoros buszba, hátra a négyes ilésben nekem fix helyen volt, nem kellett már hát hátállam volt a magnó. Jól, akkor... Azon kívül, hogy az a hat góli általán, az majdnem egy kiló volt, meg én cipelhettem, én vehettem bele az elemet, a többiek meg Igen, mert Ez van. Jól van, köszönöm szépen, hogy hívtál. Örülök, hogy beszéltem. Viszalizland, van, hello. Miasztok, hello. Visz 24 24 Dani csak csodálkozik, mert hát nyilván mondja Dani. De tök jó hallgatni ezeket, tehát valamennyi még talán nekem is jutott ebből, nagyon-nagyon kevés, kevés. De, de ennek egyébként van egy varázsa kétségkívül. Volt, igen. Halló, jó napot kívánok! Kész csok. Jó napot kívánok! Őze Lajosné vagyok, én vagyok a vonalban. Kezdj csókolom, ön, te ön tetszik Hi. lenni. <laughs> jó, köszönöm. Én egy nagyon érdekes, szinte történelmi emlékem van kis kismagnokról, uh -huh. de ez nem magyar. A 60-as évek második felében én olasz-spanyolos voltam, majdnem egyetemista akkor, már nem tudom, hogy hogy került a kezembe, Olaszországból vagy hozták, vagy én hoztam egy picike, körülbelül egy e, E5-ös papírméretű, négyszögletes, kockalakú, fehér, színes gombokkal műanyag magnó, uh -huh. kis magnó, az volt a neve Olasz, hogy dzselózó és ilyen kis színes aranyos gombjai voltak, korsó, ö, korsó, orsó orsófér csak uh -huh. bele, azt is kellett hozni, és azt se tudom, már nem emlékszem, hogy hordozható volt-e, vagy elemes, de az biztos, hogy áramról ment, és volt hozzá, természetesen zsinórral egy kis mikrofon is. Na most mi itt műszaki mi antitalentum családból valók vagyunk, ez viszont rettenetesen tetszett nekem. Ennek a, ennek a kis gyerózó magnának sajnos már eltűnt, nem tudom, hogy hol. Mm -hmm. eh, annak az érdekessége, hogy aztán, amikor én 68-ban megismerkedtem a rendőr az Őze Rajossal, eh, aki szintén antitalentum volt ilyen szempontból, uh -huh. de pont 60 már mennyasszony vőlegény voltunk, amikor <kül> kikerültem hat darab hétre olasz, ösztöndíján Olaszországba. És akkor a, az én vőlegényem, az Őze Lajos otthon maradt, és rettenetesen aggódott, hogy én nem fogok visszajönni, és akkor kényában, vagy nem kényában kezébe került, hát ott volt a, ez a gyerózó uh -huh. és erre eh, 68 nyarán volt ez, szépen lakás magányában, fölmondta erre, és csodák csodája tudta használni ezt a magnót, egy eszméletlen mennyiségű verset. De jó. És, eh, és ezzel, várt engem, ezzel várt engem, tulajdonképpen, aki persze, hogy természetesen visszajöttem, és utána elettünk eh, házasok. Na most ez az érdekes, hogy ez a picike orszó volt, uh -huh. ami beleszért, tehát semmiféle stender dolog nem volt. Úgyhogy ezt aztán az ő halála után egy rádióban dolgozó hangmérnök segítségével sikerült nekem előbb nagyobb orsóra tenni, Aha. aztán digitalizálni meg minden, és így maradt meg nekem Őzelajostól valami eszméletlen mennyiségű József Attila Adi Endre, és egy csomó, sőt még énekelget is ott benne. De ez, ez volt, mert eszembe jutott, hogy hallgattam itt magukat, hogy orsós magnók. Hát ez egy ilyen hiszen nagyon furcsa, mondom, 60-as évek második felében olaszországban. Köszönöm szépen, Igen, hogy eltetszett Igen. mesélni ezt. Nagyon szíves. Kész csókom, viszont Három óra lesz néhány perc múlva, nincs olyan rövid történet, úgyhogy hallgatói SMS-eket ismertetek, majd a következő hallgató a hírek után kerül adásba. Aztán szóval azt írja a hallgató, jelzem, volt 120 perces kazetta is, de könnyen nyúlt. Egyébként voltak ikerkazetás magnók, és az egyik kazettáról lehetett átvenni a másikra. Igen, az egy hatalmas nagy dolog volt, tehát valóban. Uh, és még ráadásul azt hiszem, hogy volt gyors másolás is. Képzett a szomszéd szobába van egy ilyen. Aha, na, nagyon jó. Uh, lementünk a Szegvárizolba tegnap, a volt a iskolánknak a, a, a pincéjébe, és ott uh, egy videoton, diszkóboly nevű uh, eszközbe botlottunk bele, azt 1975 óta volt lehet a, a Sulu pincéjében. Szóval a 70-es évek végén legvégén megjelentek a videóton, és az Orion hifi tornyok lemezjátszóval, rádióval, erősítővel, és két kazetta lejátszóval, felvővővel. Azt hiszem, hogy 49.900 forint volt a keravilban ez a, ez a hifi torny. Nagyon szerettem volna ilyet, azért emlékszem szerintem az a árára. De itt van subakrista, ami szerintem fontosabb, mint én. Jó, bocsánat, jaj, igen, jaj, jaj. igen, igen, igen. jó napot Mert ez a kis éppen olyan jó és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és pankszodded miklós. Ott kívánok a kedves hallgatók, ez itt a krubráció benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panx Ned Miklóss, átjöttem a másik stúdióba, ahol el tudom az SMS falat olvasni, azt írja az egyik kedves hallgató, Danila Zoltán, 1990-ben több, mint egyhavi fizetésemért vettem egy csúcs Folkment, a a rádiós, oda visszajátszó és kazettatípus választós, és ami a lényeg, tudott stereo felvételt is készíteni saját rádiójából, külső forrásból és hozzáadott stereo mikrofonnal is. Ezzel néhány jó kalósz felvételt is csináltam koncerteken, ma is megvan, tökéletesen működik. 1900, egy másik 1977-ben hozott egy két kazettás a férjem, amiben nem csak rádióból, hanem egymásról is át lehetett venni, a mai napig jól működik. Valóban egy nagy divatja volt egyébként a készítésnek ajándékba. Én Kilian Jancsi barátom, nagyon sok embernek, tehát az általában szeretett embereknek mindig készített ilyen, ilyen szeretett kazettákat, amin Joy Division meg Ilyen felvételek voltak, Joy Division, Nick K. na jó, szóval ilyesmi. Egy megírja, Mamikám Németországból hozott egy Sony Magnót, a nagybátyám vette az amerikai boltban 30 dollárért forintban az 900 forint volt. Mamikám nem tudta az itthon mennyibe kerül, kérdezték, van-e elvámolni valója nagybátyám küldött ballonkabátot és azt mondta, igen, a ballonkabát és nem kellett fizetni, semmit sem írja megi, Aztán egy másik hallgató írja, hogy Egon, hogy Európa Star egy kazettás monós rádiós magnó volt az első darabunk és hogy légy szíves említsd meg a Ferro versus Chrome problémát. Hát igen, hát az egy nagy kérdés volt, hogy az ember milyen kazettára, milyen alapanyagú kazettára rögzíti a felvételeket és ez, hát azt hiszem, hogy az nagyjából olyan, olyan szintű eh, ellentét volt, mint a, a Fradi versus Dózsa, tehát, hogy kikinek drukkol. Úgyhogy ezt írták a 030 30 30 ra Folytatódik a műsorunk. Egy kedves hallgató, ha jól értettem, Árva a szerkesztőm szavait, egy komoly rádió magnótechnikai gyűjteményét, sok-sok kazettát, meg magnókat próbál felajánlani valakinek démentesen, mert hogy, hogy egyik helyről másra költözik, és nincs helye ezeknek a cuccoknak. Tehát, hogyha valakit érdekel, akkor a 2406953 vagy 93 a 93 as számon el tudja, meg tudja kérdezni, hogy ki is ez a kontakt. Most jön egy hallgató, csak közben átmegyek a, visszamegyek a Danihoz. Így veszítünk el egy hallgatót, amikor Korda Györgyet kezdünk el játszani eh, DJ, DJ Titus Mixe alapján. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kovács Péter vagyok. Üdv Péter! Uh, én vagyok a vonatban? Igen, érdekes. ön. Mert én elnémítottam már a rádiót, és retentő rosszul hallom az önhangját. Kicsit kisfel kapcsolódtam be az adásba, az eltérően, tehát lehet, hogy már valaki megismételte, nekem úgy érzem, hogy ebből a korszakból egy kuriózum, egy unikum darabom van a féktől, amit M11-es, ha jól tudom, ez volt a típus száma, ez egy hatalmas van már talán darabnak is beillő ö, egyesülése volt, egy a hagyományos orsós magnónak, és egy kazettás magnónak. Nem került Ez szóba. Eufórikus érzés volt abban az érzésben, lehetett másolni egyik uh -huh. módról a másikra, felvételt lehetett készíteni, tehát majdnem olyan, akkor egy kisebb, komplet stúdió felszerelést biztosított. Őrűs volt. Nagyon szép kivitele volt, fa, nagyon godosan megművelt kávája, uh -huh. fém alkatrészei, nagyon kevés műanyag, fricsöntött műanyag alkatrésze, sajnos nagyon korán neki básodott. Ennyit hozzá kell tegyek, hogy nagyon-nagyon nehezen lehetett hozzájutni. Tehát nem hiszem, hogy olyan súlyos nagy szériában került ez forgalmazásra. Bevallom, szociális összekötetésre és pult alatt sikerült hozzájutni. Rengeteg bosszúság volt. Az október 6-ai üzlet az már sokszor nem vállalta javítását. Akkor beleillett az életvitelembe, hogy levigyem Kecskemétre, mert ott is volt a biergénekes nek egy fiókja. Uh, nem csak itt Budán, a Pácsit Budai uh, Megvan még, uh, nem teljesen üzemképes, de én úgy érzem, hogy egy gyönyörű retro darab, és egy muzeális darab. Úgyhogy M11-es, ha jól idéztem, hát ezt talán, ha korábban a tagyúr, ha jól idézem a nevét, talán többet tudott volna erről mondani, vagy a másik uh, konstruktor úr. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgatott. Ennyi lett volna és Köszönöm az összes... Uh, uh, közelműködő segítségét létrejött ez a kapcsolat. Hogy kérdezem meg, hogy... Is, hogy... És önnek is vagyok a műsorok. Hogy kérdezem meg, mennyibe került ez a Magnó? Nem tudnám megmondani. Ha megöl, se tudnám megmondani. Nem volt olyan rettenetes nagy érvágás. Hát nyilvánvalóan több volt, mint egy akkor hagyományos elterjedt videóton, vagy bármilyen más termék. Értem. De nem tudnám megmondani ezt most, ha Terhe sem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én köszönöm minden jót, köszön viszont hálásra. Viszont hálásra 2406953, illetve 2407953 az Annó Budapest ma a kazettás magnó kultúrával foglalkozik. Van egy hallgatónkkal a végén, akkor beszélgessünk vele. Halló, jó napot kívánok! Haló? Halló, Halló. Kész, csók! Most én kérdezem, én vagyok a vonalban. Igen, ön. Köszönöm. Én azért jelentkeztem, azt akarom elmondani, hogy ebben az időszakban 1970 és 74 között a Budapesti Rádiótechnikai Gyárban dolgoztam. Na. Nem csak én, hanem a férjem is. Értem. Én nem közvetlenül a gyártáshoz kapcsolódtam, Aha. hanem az anyagbeszerzésen, mint importos. Mert azt szeretném elmondani, hogy ezek a készülékek a legpre, legprecízebb és szinte legfontosabb részeiben importra szorultak. Igen. Bizonyára nem tudják a hallgatók, nem. hogy akkoriban milyen nagy nehézség volt bármiféle importanyaghoz hozzájutni, külön volt engedélyeztetést kellett kérni rá, ugye nyugati valutát, hogy valami meg lehessen vásárolni, hogy azok majd a gyár által készített, készülik egzeteit uh -huh. és kerüljenek. Nyilván nem tudták hallgatók, én sem tudtam, hogy, hogy ennyire Nagy bonyolult mondom, és nehéz volt ez. ez. Egy nagyon komoly Aha. procedúra volt, Különböző egyetetések a külkereskedelmi minisztériumnak, akik érítettek egyáltalán a külföldi nyugatról származó dolgoknak, beépítendő alkafészeknek az engedélyezésébe. Amennyiben az engedély megszületett, akkor lehetett uh, hozzájutni, uh -huh. és a gyártósorok hozzájutatni, hogy a készülékbe beépüljenek. Ezen legfontosabb alkatrésze általában a magnoknál részben a magnó fej volt. Igen. De az a szilikon is, amiből a gyártósorokból azok az alkatrészek készültek, amelyekről a kollega az első ö, gyártás, vagy féle, működő, működő volt. Na, szóval ezeket az ügyeket intéztem én, hogy a gyártások működjenek. A férjem, aki sajnos 1974-ben a BRG-ben való munkálkodás, közben nem autobalesetben elhújt, ő azon a fejlesztésen dolgozott. Akkor ismét az első kolléga említette, hogy igen. nem csak a lakosság ellátására készülő kadettásmagnókat, uh -huh. hanem ennek a katonai célú többsávos rögzítő, adatrögzítő készülékei készítették. Tehát azon a fejlesztésem volt, a Magnum fejlesztés is szinte oda tartozott. Értem. Milyen volt a BRG-ben dolgozni? Hát én magam nagyon jól éreztem magam. Egy nyitott, képes uh -huh. kollektíva volt, ahol nem a bürokratizmus uralta a, a teljes működést, hanem a törekvés, hogy minél újabb és újabb lehetőségeket fejlesztenek, és, és gyártsanak le, Értem. amivel a piacon képesek lehetnek. Ismétlem, nem csak gondolok a, a polgárok használatában lévő eszközökre, hanem egyéb területen is helyt kellett állni. Köszönöm szépen, hogy mesélte ezt. Vagy csak azt, hogy, hogy nem volt olyan egyszerű a fejlesztés, mert egy csomó mindennek nem volt hazai gyártása, Aha. és hogy a beszerzése milyen nehézségekbe üszködött. Fejet honnan lehetett behozni? Hát a nyugati piacról, nyugatról, Osziából, Németországból Aha. vásároltuk ezeket a dolgokat, sőt, a szallagokat is. Nem a kazettásokat, már hmm. annak a beszerzésében is részt vettünk, de nem, annak nem mi voltunk, a gyárt. Értem. Bár mint a kazetták. Igen, igen, igen, de igen. Magának a belekerülő szallagnak. Értem. Annak mi is beszerzői voltunk. A szallagos magnónál, illetve ezt más célra is használható szallagoknál, azok sem hazai gyártásúak hmm. voltak, az is mind importból származott. Köszönöm szépen, hogy felhívott bennünket és elmesélte mindezt. Gondolom, hogy valamivel hozzájárult. Hogyne? A kép Abszolút. Lesz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kész csókom. 24 2406953-2407953-at Daniel úgy néz rám, mint aki mondani akar valamit. Csak azt akartam megkérdezni, nem hallottam eddig, hogy. hogy... Ugye a kazettákra való felvételkészítésre már beszéltünk, de Ilyen. arról volt szó, hogy Cellux-szal ragaszkodott a kazettá aján található két kicsi rést, hogy tudja erre felvételt készíteni. Nem, nem, ha, na, na, az, nem az Vagy nem, vagy nem, az, az lehet, az nem, pont, pont, akkor nem, lehetett? De, na, soha nem, tudom. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, kis ö, a kazettából, akkor nem lehetett rá felvételt készíteni. Olyankor az ember vagy valóban, ahogy nem mondod, és felhívod a kedves hallgatók figyelmét erre, a ragasztószallaggal, vagy szigetelőszallaggal kellett leragasztani, akkor azt a kis lyukat, vagy pedig Fogtál egy papírsepkendőt, szába vettél belőle egy darabot, egy kis golyót csináltál, és azzal tömítetted el a lyukat, és akkor ismét lehetett felvételt készíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Dániel, a kiegészítést. Szerintem ez az első értelmes gondolatom, amit egyébként hozzá tettem ehhez a műsorhoz. Ugyan már. Ugyan már én is. Ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe a Facebook Radio Facebookodát, illetve az annobudapest.hu-t, ahol egyébként meghallgattuk a korábbi adások és az annu Budapest Facebook oldalát is, amit érdemes lájkolni, még mielőtt elaltatják. És egyébként ma egy találós kérdést tett fel Árva Brigitta, egy csoportképet rakott ki a Pub Radio Facebook oldalára, meg az Annó Budapestre, amin meg kell találni a kis dedet Vannak olyan hallgatók, akiknek már sikerült ez. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Összeszámoltam, három kazettás magnum van, és ebből kettő kitűnően működik. Na, és használja is? Az egyiket azt igen, azt használom, az itt van az ágyamnál. Uh -huh. Ez a magnó és rádió, és a rádióra be van állítva. De most beletettem egy 1985-ös 120 perces kazettát, uh -huh. és hát, hogyha megengedjek, egy pár taktust lejátszni a... a számról, ami Hát ugyancsak 35 éves, hogy vajon felismerik a hallgatók. Legyen. Jó. No, ennyi. Szerintem mindenki felismerte, Mama Szent sz volt ez. Nem, Elton John. Elton John. Ja, ja, ja, krokodil. Rok. Igen, a krokodilok, igen, igaza van. Hát azt nem ez talán az első, egyik első slágerre volt az Elton John-nak. És ez egy 35 éves felvétel, és egy 120 es kazettáról, és azt hiszem, hogy tényleg jól szólt. Igen, igen, igen, igen. Igen, a, igen hiányzott az elég, hogy hát hát, par egy, Ez valamikor Amerikából hoztam, és körbe 35 éve, ez elég nehéz volt haza cipelni a repülőn. Uh -huh. Ez egy GVC, vagyis Japán Victor Company nevű akármi, és nagyon jól működik még azóta is. Sose tudtam, hogy mi ja, a igen, GVC feloldása. Valami... Hogy... Bocsássa meg! Sose tudtam, hogy mi a GVC feloldása. É, én se tudtam, de megnéztem valamikor. <gül> és aztán, hogy jól emlékszem, Kösz hogy a Viktor Kámbani. És én készítettem, ilyen, tehát sem megvan, hogy mik vannak a kazettákon. Ez ezen például ezen a kazettán, amit tehát em jelöltem egy csomó, Bonnie van, Beatles, Aha. Elton John, Amanda Lear, hát az akkor is lágerek legjobb, nagyon nagy is Beatles ez a túloldalon. Aha. És hát körülbelül 10 kazettám van, és ezek között csomót szoktam is hallgatni. Néha ezek alszom el, ez az igazság. De jó. Hát ennyi. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Viszont, viszont Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok, Kovács Andrásnél doktorvők a vonalban. Kész sokan. Üdvözlöm. Erről a rádiomagnorról az úr régi kazett, 33 éves készülékről beszél. Igen. Azt mondom, nekem 44 éves a készülékem. Tüm. Ez egy Philips kis magnó, csodálatos. 64-től 74-ig üzletkötő voltam a Kemalimpexnél. Vonattal jöttem az Ausztriából a legnagyobb webőmtől. Ugye? És mikor kimentem, akkor is beírtam a vámcédulára, hogy kazettás magnó. Uh -huh. És amikor hazafele jöttem, akkor a vámos elcsodálkozott. Mi az, hogy kazettás magnó? Az egy nő volt, hát rettentően megijedt, elvitte a vámcédulát, elment, lement, mit tudom én, hova. Addig állt a vonat, mondanom se kell itt, hegyes halomnál, uh -huh. mondom, ami a lesz velem. Hát én ideges lettem, és mondom neki, hogy ez, ez nem a magnót, azt kivittem magammal, ez egy philips ortozható magnó volt, szükségem volt rá, hogy rádik a tárgyalásoknak az eredményt. Igen, értem. Hát és képzelje el, hogy ez, ezért majdnem vámot fizettettek velem, és úgy meg voltak ijedve, még ők kiad nem is láttam. Na jó, de hát nyilván ön is meg volt ijedve, hiszen azért lássuk be, hogy. hogy a... Én meg voltam ijedve, mert ugye. Az ember az állásával játszik, hogyha nem ír be valami olyasmit, illetve hát ha nem lett volna beírva. De emlékezetem szerint uh -huh. én végül is semmivel se lehetett igazolni, hogy ez be volt írva, mert ez egy négy oldalas papír volt ez a bámcélla. Uh -huh. És ugye én beírtam, mikor kimentem, de nem pecsételték azt le ott a vonaton a vámosok. De látta a vámos, mikor kifele mentem, kész, mert más nem is volt, ez volt, amit egyáltalán szóvá lehetett tenni. De önnél már, Ön amikor a Egyébként nagyon izgultam, de aztán megértették a dolgot, és nem tudtak mit csinálni velem. A de... másik dolog pedig 75-76-ban uh -huh. Szovjetunióban voltam tárgyaláson és mivel a férjemnek volt egy nagyon-nagyon aranyos kislánya, Sásdon, Kovács Jóla, uh -huh. akkor másodikos lehetett, elsős vagy másodikos, amikor hoztam neki Moszkvából egy ilyen magnót, tehát 75-76-ba. Uh -huh. Ez egy komplet rendes gazettás magnó volt, mert ő már korábban megtanította a gyereket, mikor még írni se tudott, hogy hogy beszéljen bele a mikrofonba, és ők, akkor még nem ismertem a férjemet, úgy leveleztek, hogy kazattás magnót küldött, szalagot küldött a kislány. És olyan írtam, megvannak még a számok, és minden talán valakinek felajánlhatnám. Azt írja, hogy azt mondja, hogy igen, apa, ebédeltünk az óvodába, volt valamilyen bableves, aztán főzedék, aztán, aztán szalvéta. De most képzelje egy ilyen 5-6 éves kislány, milyen édesen beszél egy ilyen szalagra, de olyan ragyogóan, de olyan gyönyörűen beszélt, mert apja megtanította szé egyrészt szépen beszélni, másrészt még semmilyen lámpaláza nem volt, hogy mikrofonba beszél. Ezért gondoltam, hogy nagyon fog örülni neki, hogyha most kap egy, egy jobbat, egy, egy nagyobbat, egy akármit, mert nem tudom, milyen volt az a másik, de akkor már ő elsős-másodikos volt, mikor ezt megkapta tőlem. Úgyhogy én, és hát gondolom használta, és boldog volt. De azóta se beszéltünk erről a kérdésről. Csupán ennyit szerettem volna mondani, hogy a gyerekeket is meg lehet tanítani mikrofonba beszélni, énekelni, előadni, és így tovább. Tehát roppantul előre viszi a tudatát a gyereknek, Igen. tudatvilágát, ha már 5-6 éves korában mikrofon, rádió, vagy televízió Természetesen televíziót is vetnek édesapja. Tehát elvártak az szülők, az uh -huh. is szülők. Mert most, hogy így mondja, eszembe jutott, hogy, hogy biztos, hogy van otthon a kazetták között egy olyan felvétel, amire az van ráírva, hogy Léna rádió. Tehát a, a, az első született gyermekem valami rádióadást készített, azt hiszem a hugával, úgyhogy azt el ne felejtsem előhalászni. A rádió? Igen, igen, igen, igen. Igen, a, a, a, a Panksnod Pank de léna. Másmilyen magnója volt, mambo magnója volt, Aha. még korábban és hát ő abban nagyon-nagyon sok, sok mindent elért, mert külföldön hozták az utazók neki ugye a rokszámokat, meg mindent és akkor azt hallgatták sőt, azt mondja, hogy annak idején a gyullai strandok azt tették föl és minden megállt az élet mert Aha. mindenki azt hallgatta Értem, köszönöm szépen Léna Rádió? Igen, igen, igen, igen. lehet, hogy, hogy előhalászom majd még köszönöm szépen, hogy hívott Köszönöm. Kész jól viszont hallásra. Azt írja az egyik kedves hallgató. 1970-ben vettem egy az MPK 21-es magnómat, akkor híradás technikai hallgató voltam. Hétvégén meg ózdon javítottam a szomszédok tévéjét, tehát értettem az elektronikához, ezért a magnum baloldali első-belső részébe beépítettem egy kozmosz mini rádió panellét, így lett nekem e, e, rádiós írja. Vámos János. Vámos János. E, volt az, azt hiszem, az, az a kedves hallgató, aki szerencsétlen pálinkást összehordta, hogy hogy a sédáltató ruhában vezet műsort, és hogy, hogy lehet így kinézni. Mindegy, az, az az ő problémája. Üdvözlöm, Miklós, 30 éves vagyok, és 2005-ben készítettem egy lánynak egy válgatás kazettát, rockzenékből. Erre megszólalt, hogy nem tudnám kiírni CD-re, mert nincsen kazettal játszójuk. Csak a poén írom, ma már nevetek rajta, de akkor nagyon megvoltam bántva. Hát látszik, hogy, hogy, hogy Danit is azért felvidított ez a, ez a történet. Cellux, x füzetből, galacsin, ezekkel oldottuk fel a felvétel tiltását, utána kiiktattuk a mechanikát, írja Stefanusz. Egy kedves hallgató, Bendegúz kéri, hogy küldjük el a, a felajánlónak a telefonszámát, majd mindjárt kitalálom, hogy hogy, mert hogy itt a Bendegúz nevet írja ki a, az SMS-fal, és kedves Miklós, eszembe jutott még valami, volt nekünk egy régi ütött kopott stereo rádiós magnunk, a márkájára nem emlékszem, 1994. novemberi Ben. Ezzel vettem fel üres kazettára a hetedik 1. szimfóniájából a harmadik tételből, Ezt, össze, szétment, vagy összement, a Bart, amelyet a Bartók rádió sugárzott. A szimfónia azonban jóval hosszabb volt, mint a Kazetta a oldala, így, amikor a szalag a ért, így gyorsan meg kell fordítanom, ezért lemaradt egy-két perc nyi. Eh, írta a kedves hallgató események 06-30-30-95-3-ra. Mi van Dániel? Nagyon tetszik nekem a, az első lányod. Második, harmadik, Léna. Én azt hittem, hogy csak, csak én csináltam Dani rádiót, és, és kaptam képződőt egy ilyen magnót 5 éves koromban, Aha. talán karácsonyra, és szerintem utatot a szüleim azt, hogy többszörösen megbánták, mert hogy amikor az autóba utaztunk, mindig az volt, hogy minden egyes útunkra, vagy vidéki útunkra csináltam egy rádióműsort, amit meg kellett hallgatni. Aha. Akkor azt én is utáltam volna biztosan. Nem, de hogy is, egy, amit a gyerek csinál, az tök jó és fontos. Úgyhogy e, majd előhalászom. Így utóban persze szórakoztató, a. szerintem akkor annyira nem szerették. Aléna Tilla rádiót. Halló, jó napot kívánok! Szobatengábor vagyok, szia! Hello! Uh, Angliából, a volt katonatársad talán egyébként. <tos> Igen, fel, Ciao. Ennyi. Uh, szia, figyelj, a karvertás magma dologról, 70-es évek uh, közepe vége, Nálunk a téren, én Ógudán nevelkedtem a téren, a Jampiknak volt az MK25-ös, meg a 27-es, meg ilyesmi, és uh -huh. akkor azt hallgattuk el a téren. Imádtuk, nagyon nagy drőváj volt, én viszont már akkor egy kicsit külön szóltam, és úgy gondoltam, hogy hát én nem álugoljam kik közé, majd én a szalagos magnóban nyúlok. Aha. Kicsit off ne haragud, de elmondom. Valahogy úgy alakult, nem tudom, egy Tesla b százas, as Stereo csodamagnót szereztem. Az volt nekem is. Viszonylag hamar tönkre ment, polimerszalagok és egyéb ilyesmi megpróbáltunk mindenhova belenyúlni, és aztán a nagy csoda utána talán láttál már ilyet, hogy Tesla B93. Ez ilyen dönthető volt, és akkor ilyen ferdén voltak rajta a szalagok, tehát így egymás felett érdekes szerkezet volt. Egy ilyen elnyújhetetlen darab, persze azért nekünk sikerült elnyúlni. Most annyit, hogy tényleg polimer szalagokat lehetett kapni, ezeket imádtuk, de volt egy, volt egy ilyen titkos helyünk. Valahol a Bazilika környéken a Magyar Rádiónak volt valami közönség szolgálata, Aha. ahol időnként lehetett kapni, hát mi csak úgy hittuk, hogy fehér akva szalag, hát az volt az Isten, az egyik oldal a fehér volt, nem tudom miért. Ezzel valami műsorok voltak fölővel más sebességgel, hmm. ezeket szabdaltuk, daraboltuk, fekertük sok poliment borsókra, és akkor ez volt az Isten a király, akinek ilyen volt. Sőt, Ez még az fogyat? is volt, ha már eltértünk a témától, hogy a Magyar Rádió szintén forgalmazott, vagy lehetett kapni ott dupla széles szalagot, tehát amit mondjuk Igen. így a, a, a rádióban, stúdióban használtak, amit Igen. egy ügyes szerkezettel meg lehetett felezni, tehát ketté lehetett vágni. Tehát, hogyha áttekerted, és egy penge végigvágta a, a szalagot, akkor, akkor sikerült használható magnószalakhoz jutnod. Igen, erről, erről tudtunk, de ezt nem mertük bevállalni, megmondom őszintén, mivel, viszont, hogy mivel vágtuk tönkre a szalagos magnókat ezt is jelke, hogy meséljem, egy kicsit őre tartozik. Abban az időben, hát nagy dugatot a fényorgon dolog, amit hát nem lehetett beszerezni, mert a Tiristor, mint ilyen alkatrész, az így nem volt beszerezhető. Uh -huh. És akkor mi azt csináltuk, hogy zseblámpa júzzókat, ezt a kereket. Elmentünk az egyetlen boltba, a Václó C. boltba, ahol az ilyen uh kis mozdonyokat lehet ezt kapni, ott lehetett kapni a lámpa lappot. Befestettük különböző piros-zöld-sárga színre, és a hangszoró kimenetbe dugdostunk bele brotokat, meg minden ilyesmit. Hát gondolj, hogy ez mennyire ment a hangzásnak a kárára, viszont volt szívesen, és hát mi voltunk az Isten királyok. Azt a is Ó, hát aztán egy később szalag kazettás, de hát akkor, akkor azt hittem, hogy én külön ember vagyok, mert nekem szalagos van. Hát igen, persze, hiszen az ember, ha DJ akart lenni, akkor szalagos Magnóval kellett, hogy dolgozzon. Köszönöm szépen, hogy hívtál. További sok sikert. egy kicsit eltértünk a mai műsor témájától, ami a kazettás Magnó és a kazettás Magnó a kultúrájáról szól. Haló, Haló, én vagyok? Igen. Jó napot kívánok, Horváth Lajos vagyok. Üdvözlöm, Lajos. Én 1982 környékén kaptam az NSUMK 27-es magnómat, és rájöttünk a megoldásra, Na. szereztünk Tunál Zsinort, Aha. és 1956-ban édesapám vett annak idején, egy pacs a rádiót. Igen. Na most arra rá lehetett kötni, annak egy 60-os erősítője volt, uh -huh. és írgalmatlan erős hangszórói. Aha. Na most... Én té mobil rajongó voltam, a <gül> mindenki ö, az pedig a piramist kultiválta, úgyhogy ketten együtt simán le tudtuk bontani az egész házat, amikor egyszer akartunk hallgatni rádió. Jól hangzik. Mindenféleképpen lettem volna a szomszédjuk. Ö, de hát ez egy régi háromemeletes bérház volt, Jó, hát hát minden. a szomszédok egy idő után megszokták. Aha. Annyira nem örültek neki, de megszokták. Értem. Tehát a pacsir... nem, mondom, Rá lehetett kötni, és írgalmatlan hangerővel szólt. Aha. Azon gondolkodom, hogy, hogy volt egyáltalán mikrofon az MK27-esben. Nem, <gül> ö, mikrofon nem volt benne. Beépített mikrofonja nem volt. De beleraktam az MK27-esbe. Rákötöttem a, a rádió erősítőréjére, Aha. ahol szintén volt egy tunelben bemenet. És az ö, has, Azt használtam erősítőnek. Igen, és ugye tudjuk, hogy a, ezekből a túhelekből, e, vagy tunel? Nem, túhelnek hívták azt hiszem, tehát, hogy volt a Én hármas. Tunel, de mindegy, igen, lényegtelen. De volt a hármas, illetve az ötös. A hármas az monóban. Ötös, még meg nyolcas is igen. volt. A nyolcas igen. A nyolcas nem szükszön. A, nyolc hm. a, a kacsipkában a nyolclábú része mentben. Aha, értem és az egy háromsávos erősítő volt, mondom, 60 vatos erősítő, és a, a, ugye ott volt egy mély és magas mm. hangszórója, és borzasztó erővel tudott hang, menni. Köszönöm szépen, hát Lajos, hogy... Azért erősítők, erősítők köz, az ember nem nagyon jutott hozzá. Igen. Már akkoriban már voltak... Hát nem... lehetett barkácsolni. Hát... 14 évesen az ember azért még annyira nem barát. Ja, nem, nem, nem, akkor biztos, hogy nem. Köszönöm szépen, Lajos! Én köszönöm, viszont Én a mobil, haló. 2406953, 24 Nem, azt akartam elmondani, hogy a hajszagája, a Főnix éjszakája, ez számodra semmit sem jelent, de mi, mobilosok, ezt üvöltöttük e, e, Schuster órántnak a, a színpadon. Halló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, kedves Miklós vagyok, üdvözlöm. Üdvözlöm, Miklós. Hát, <coughs> én annak erőből dolgozó voltam, hogy a 60-as évek közepén, Aha. és akkor tölt be hozzánk egy kicsit a, kicsit a nyugat, mert megjelentek a német cégek Magyarországon, meg a japán. Igen? És az első komolyan két kazettás rádiomagnod, egy sártikusú volt, uh -huh. ebben volt egy ilyen APS-es nevű... Uh, program, ami arról szólt, hogy kétszem közötti, között két szám szám vett... közötti szünetre reagált. Tudtál egyik oldalról a másikra másolni, rádióról tudtál föl, vagy mindegyik oldalról a másikra tudtál átmásolni. De ezt a kétszem közötti szünetre reagált, az mit jelent pontosan? Két között között tartanod kellett három másodpercet arra, hogy megtalálja. Amikor vetett föl, uh -huh. akkor ugye megállítottad, megnyitottad egy, kettő, három, és akkor újra elengedted a gombot, és ő megtalálta ezt a szünetet. Ja, értem, értem, értem, értem. És annak idején, hát ugye kazettában sok mindent lehetett kapni. Mi is árultunk TDK-t, meg BAS-et, de TDK-ból a metá volt az ami, az, ami mindent vitt. Képzeljön, hogy 1500 forint volt akkor egy olyan kazetta. Azért rengeteg pénz. Egy darab. Na most kamionosoktól meg onnan lehetett ezt beszerezni, és nagyon sokan éltek a lehetőséggel. Uh -huh. Hát el, hogy akkor 1500 forint, hát hogy... Mondjak valamit, egy komoly bicikre 3000 forint volt. Hát igen, hát ma 800-as év, igen. Tehát mondjuk a, a 1500 forint, az egy félhavi fizetés volt, mondjuk. Hát, igen, durván és uh, ugye kezdett a nyugat egy kicsit befáradni hozzánk, úgyhogy uh -huh. jöttek a német dolgok és egy német gyár is csinált egy ilyen mini fit, ami volt ugye uh -huh. jó erősítő, és olyan magma volt benne, ami nem megfordult benne a fején, hanem forgás irányt változtatott. A, mi? Ugye először balról jobbra húztak, azért közettel, mondok valamit, igen. jobbra balra. Ja igen, tehát, hogy, hogy, hogy amikor végre ért, akkor visszafordult. Így van. Kvázi végtelenit végtelenítve lehetett hallatni. A tulajdonképpen egy átételvel oldották meg. Aha. És hát még az, az amit gyorsan el akartam mondani, hogy japánok is hoztak be ilyen egy kazettászmagmokat, de nagyon-nagyon szépen szóltak, és azon volt először már cseh Duhomint kimenet. Igen. Ülhallgatónak. 315-es volt az oldalán egy 5-ös túl, amivel először tudtad kötni egy erősítővel például egy videótonna vagy bármivel, és annak idején azért legyünk őszinték a videót, meg az nagyon-nagyon jó minőséget képviselt. Igen, igen, ezen nincs vita, valóban. Úgyhogy Köszönöm szépen Miklós. Csak annyi, hogy közöttek, érve, Igen. a fel, visszatérve, hogy a komoly ma... otthon, és találtam otthon TDK SEX közvetek 90 percet. Az Az hogy a mi Az mit jelentette ez a három betű? Az SEX, ez a krómbevonatú volt. Aha. És ez a metától egy lépés vissza. Értem. Ugye De De 20-30 évig megvezzi a minőséget, és kezdődő, hogy az ICDC-től rossz volt De jó. Köszönöm szépen, hát Miklós. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra, hello. Dániel, parancsolj. Csak a pontoság kedvéért, a Jacknek a szabvány az nem 3,15, hanem 3,5. Tehát a hallgató rosszul, rosszul mondta. Nem, a hallgató mindig jobban mond, jól mondja. Na ezt mondom, igen. Ezt hogy, ho, hogy 3,15. Igen, igen, igen, igen, igen. Nagy great, not terrible. Bocsi. <laughs> hello. Halló. Aló! Készcsó! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Halló, jó napot kívánok! Készcsó! Én vagyok van Alban? Igen! Ön! Örülök! <gül> Nagyon színes a műsora, mint mindig, amikor hallgatom vasárnap délután, és próbáltam már párszor jelentkezni. Én egy olyan magnóról szeretnék mesélni, elsébet vagyok Debrecenből, ami kazettás, rádiós, és lemezjátszós magnó volt, és uh -huh. képzelje el, hogy az egész nem volt nagyobb, mint egy laptop. 1975-ben egy évre Moszkvába mentem tanulni, és magammal vittem ezt a készüléket, és hát borzasztó nagy tár volt, mert a lemezeket megvásároltuk, uh -huh. és öttünk kazettára tudtuk átjátszani. Le, ö, vezetékről és elemről egyaránt működött, tehát hordozható is volt, Aha. és ha jól tudom, akkor még valahol a pincében működő képes állapotban feltalálható. Lehet, hogy az műsor inspirál arra, hogy fel is... Hát, mindenféleképp mindenfélek, mindenfélek vegy elő. És uh, gratulálok a műsorához, és mindig ilyen nagyon jó témákat szállhatom. <gül> köszönöm szépen. Nagyon kedves, köszönöm készcsók. Viszont, Viszont hallásra. Azt írja kedves hallgató, eh, kedves Miklós, bocsánat, hat kérdezzem meg halkan, nem lehetne orvosolni az, valahogy az SMS-fal problémát, hogy ne keverje össze a szavakat? Eh, bizonyára akadnak a remekül felkészült, hozzáért emberek a klubrádió stábjában, szép napot írja a hallgató. Elmondom, hogy hogy van, hogy ez az SMS-fal, ez egy eh, interneten keresztül elérhető eh, oldal, amit a, a, a Telekom, azt hiszem, hogy egy t talán üzemeltet. Az biztos, hogy, hogy amióta én a Klubrádióban dolgozom, tehát az elmúlt 19 évben ugyanez a szoftver van, és már mondtam is a Pataki úrnak, a főszerkesztőnek, hogy, hogy szóljunk már a, a tékomos pajtásoknak, hogy esetleg frissítsenek rajta, mert hogy valóban idegesítő, hogy nem lehet egyesmester olvasni, mert szanaszét szóródnak benne a szavak, és nem is értik a hallgatók, hogy miről beszélek amikor a 0630-303963-ra írnak, de mondjuk ez a hallgatói üzenet, ez teljes egészében olvasható volt, de mondjuk az alattal lévő már nem. Szóval csőd. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, engem Bárnáté Péternek hívnak. Üdvözlöm. És a, hallottam, hogy a hordozható magnokról beszélnek. Igen, mintha elhangzott volna az MK21 is, vagy. Hogy, hogy Igen, az MK21, az MK22, az MK23 is szóba került, és az MK27-es tervezőivel is sikerült már beszélnünk ma. És hát én a nyolcadik kerület sűrűjében nőttem föl, uh -huh. és ö, egy nagyon érdekes és ö, korszerű felhasználását ö, találta ki valaki ennek az MK21-esnek. Ott a környéken sok ilyen forró sétált, és az egyik vett egy MK21-est, és attól fogva minden este ott stikkelt a Nézsjáz utcában, föl alá a villamos megállóban. Na de várjon, nem értem. Tehát ebben mi volt a nagy találmány, hogy egy, ma, egy magnóval jött ment? Állmány, hogy egyetlen más föld se használt ilyen eszközt, viszont a honnalat, alatt vitte ezt a magnót felalásért, tehát és teljesen világos volt, hogy mit akar az emberektől. De honnan volt világos haló? Hát... Ha egy nőnél van egy, egy kazetás magnó, attól még nem gondolhatom róla azt, hogy prostituált. Nem, én nem is gondoltam, hogy ő őt talán ismerkedni akart. Ismerkedni? jó ja, értem. Jó, értem érteni vélem, de egyébként nem értem. Minden ismerkedni akart, és jó hosszú ideig akart ismerkedni. <gül> jó. Ja, hát így, így tudom megkerülni a a vitát. Jó, rendben, értem. Tehát volt egy... Hangulatos, nő... hangulatos volt, és sokat mulattunk rajta, mert Hát azért ennek a magnónak elég gyalázatos volt a hangja, de hát uh -huh. szólt, felfigyeltünk rá, és megmosolyogtuk. Igen, mert hogy ráadásul bömböltette is ezt az eszközt. Ne, hát nem, de hát <coughs> ennek egyébként se volt nagy nagyon hangja. Jó hangját, mert nagyon gyengécske mikrofonja volt. De ő ebben sétált föl alá, és mi örültünk, hogy látjuk. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. 24 3 24 Megnyomom a köhögő gombot, és jön a következő hallgató. Halói napot kívánok, Majd még éppen hívják. Türelem, türelem, türelem. türelem. Jó. Akkor ebből a témából kihozhatnátok még egy műsort, van benne Annyi Spiritus, meg majd egy videókazettás téma is játszhatna, Üdv, Hegylakó. Hát a videós kazettással tudják, mi van? Képzeld el, egy másik rádióban mesélte nekem egy kollégám, hogy videókazettára is lehetett hangot rögzíteni, és tudod, hogy hogyan? Nem. Úgy rögzítettek, képzeld a videókazettára a rádió műsoroknak Igen. archiválási célból hangot, hogy négyszeresen lelassították a forgatási sebességét a videókazettának, és hogyha négyszer lelassítottad a forgási sebességét felvétel közben, akkor... Mit tudom, egy órás videó között, 4 négy órányi hangot rögzíteni tudnál, uh -huh. és ez barom érdekes. A videó a téma azért is érdekes, mert a meghalt barátom Hadjimre a 80-as években azzal foglalkozott, hogy hogy különféle idegen nyelvű filmeknek mondta, szinkronizálta a hangját, és mondta fel a hangsávra, és éppen a minap kerestem meg egy videán, egy olyan filmet, amin a, a hdm beszélt, tehát a videókazetta között a téma majd nyilván elő fog kerülni. Úgyhogy, de addig is hívnak bennünket a 2406953, illetve a 2407953-as számon. Beszéltünk már a hordozható diszkóról, beszéltünk, <kül> beszéltünk az MK családról, aztán szóba kerültek a különféle eh, idegen gyártmányú, eh, külföldi gyártmányú eh, magnók is. És arra még nem kaptam választ, és egy kicsit elbambultam, és nem kérdeztem el a kedves hallgatótól, aki anyagbeszerzőként dolgozott a budapesti rádiótechnikai gyárnál, hogy valóban úgy volt-e mondjuk egy ilyen MK25-es előkészítésénél és gyártásánál, hogy meg kellett állapodni a többi KG-esti országgal arról, hogy, hogy átvegyenek ezekből a cuccokból, és forgalmazzák őket. Mi van? Elromlott a telefon vagy. Dániel, nagyon sok hallgató telefonált egyébként a mai műsorba, csak azt mondják, kint a. Van valaki. Én nem hallok senkit a vonalban. a Itt van, te. <gül> Nekem a 70-es évek elején BRG magnum volt, munkaneszközöm volt, patológián dolgoztam, és könyveket diktált a főorvosasszony, és én azt tettem át gépre. Uh -huh. író, írógépre. Akkor még egy oldalas volt egy ilyen jegyzőkönyv, Aha. és körülbelül 15 sor latin diagnózis. Gondoljátok el, hogy vissza kellett mindig hallgatni, mikor nem tudtam az egész mondatot leírni ugye a gépe, uh -huh. mert mechanikus gép volt, ugye? És egyszer a főorvos, azt, nem, rendőrök voltak a szobájába, mert valakit szóval jegyzőkönyvet kellett nekik átadni, igen. és hát még várták a dolgokat, leültette a főorvosasszony őket, és diktálta a következő leletet. Mm -hmm. A következő leleten édes Katénkám, ez és ez a rendőr megszólalt, főorvosasszonya magnót hívják Katénkának? Értem. Ez egy jó kis vicc volt. Igen, igen, igen. Így volt ez. Igen, úgyhogy bizony, aztán vettem egy Philips magnót, hordozhatót, és utána arról írtam, mert hazaengedte, hogy hozzam, és akkor itthon is dolgoztam. Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt, és megnevettetett. Ha. Viszont hallásra, azt írja a hallgató, eh, Miki, ne mondjál már állandóan tervezőt a tervező helyett. mérnökök is dolgoztak ezen a cuccon, nem csak a designer úr, mechanika, elektronika, stb. írta Krisztián. Oké, okay, Krisztián, eh, akkor nem fogom ezt mondani. Egy másik hallgató azt írja, hogy így van, négy sávra rögzítettük a rádió kimenő adásait 1994-ben, aztán bejött a CD. Halló, jó napot! Halló, jó napot! üdvözlöm Önöket és a hallgatókat, János vagyok. Üdv János. Na most én egy trükket szeretnék elmondani, lehet, hogy ismerd, de egy új szedetnek, hát valószínű, hogy új, mint minden. Mint Dániel. Hogy hogyan, hogyan lehet visszhangosítani? MK21-es Magnum volt. Uh -huh. Aztán én nagyon sokat hallgattam a rádió nobiszárdot, ugye, a ismerős gondolmakor osztályomnak, a két éves vagyok, és ott egy betelefonáló elmesélte hogy hogyan lehet bármely számot visszhangosítani. De miért kell visszhangosítani egy számot? Csak például a lassú számot, például NG, vagy Aha. hasonlók. Hát én kipróbáltam. Elmondta, hogy takarjuk le a törülőfejet egy filthel. Uh -huh. És akkor csak vesz. Azt szóval fel a számot, utána kezdjük, persze csak egy másik magnóról lehet utána tekerik az elejére, vegyük ki a kazettát, uh -huh. és egy fél centit tekerük a előre, és rávesz. Három-négy ah. ilyen előre tekerés egy fél centi, és ráveszik, halkítja a régebbi felvételeket, és három-négy vízhang jön. Ez csak egy trükk, hogy hogy, hogy lehet érdekesebbé tenni. Soha életemben nem működött. hallottam működött, működött működött. a mókolást. Igen, csak rávenni kell. Aha. Uh, probléma volt azt a kis fejek akarni, hát mindenféle ragasztókkal akkoriban. 45 évvel ezelőtt mondjuk. Ez És mivel sikerült? Volt, Leforrasztottam. Aha. Az, értettem, <gül> Jó, hát igen. Igen. igen. Ez csak egy apró trükk, hogy egyszerű dolgokkal is. Szinte tökéletes vízhang. Ha többet tekertünk, akkor a már a következő szó két. Uh -huh. lődött. Azt ki kellett variálni. És nem mutattam, hát Ismert számokat, helyi gyúl, mamacsó hallgattak. De így meghallgattak? Milyen érdekes? És azt mi három-négy hívhatunk. Egyre, egyre halkabban. És figyel, működik. Elhiszem. Működik a dolog. Elhiszem. Szórakozni kell vele. Hát csak ezt a tűköt szerettem volna Köszönöm szépen, már is bejebb vagyunk vele. Viszont hallása. Hallásra Szeretnél belebeszélni a mikrofonba, Daniel? Arra gondoltam, hogy csinálok neked a jövő hétre egy válogatás között, tehát kedvenc skorda, györgy felvételre jöjjön. Halo, ne húzd a macska bajsát, vagy ne Haló. Halo. Wow. Halo. Wow, wow. Itt vagyok. Halo, Sevasz, szévasz, bejön az összajok Sevasz, nagyon üdvözöllek. Hát, ha látnád ezt a szobát, akkor nagyon ledöbb mert itt összesen körülbelül, hát nem számoltam pontosan, de többen hat darab kazettás magnó van. Ne balondolsz, miért? Különböző gyártmányúak van, hogy sajnálom őket kidobni. Ja, hát nem, a... egy, egy, nehogy kidobsz. nálunk is otthon van még egy egy akai deck, de hát nem használjuk. De valamire majd jó lesz még. Az egyik ez nagyon kellemes emlékem tűződik, mert 70-es években kaposáron dolgoztam osztrákokkal, és minden héten hoztak nekem egy rádiós magnót, Persze kazetás magnóval. Uh -huh. Amit aztán az egyiket az apukámnak adtam, itt van egy mellettem, és ő figyányzenét vett föl mert azért nagyon oda volt a ter. Aztán kiment a konyhába, és akkor elolvattam a gyönyörűségtől, amikor láttam az öreget, hogy figyányzenét hallgat a Magno-ról. A másik az volt, hogy Próbálkoztam tisztségé lenni, ez megint csak úgy a 80-as évek eleje, uh -huh. és rádomátam egy haveromat, itt vagy egy. Hogyne? Na szóval rádomáztam egy haveromat. De mindjárt haveromat, itt van a is. Aki bodybuildingedett, és akkor ott a, az egyik egyetemnek a PIN-e valahol ott a, Álljunk csak, nem, nem is tudom, talán az Elte Pince klubjában. Igen. Ott volt egy ilyen est, ahol is e, egy szó, ki számra a timbora, fenn a címpadon, ugye először úgy nekivetközött, aztán ugye lassú számra ő ott a különböző tihónákat nyomta, uh -huh. Hát nem volt túl nagy sikerű, mert talán voltunk szerintem maximum tizen, de ez úgy megmaradt hát bennem. Megmarad, nem Nem jelentős, de legalább lelkes közönség volt. Hát igen, igen, igen. Ja, és ide raktam négy különböző kazettát. Igen. Márkát azt mondja, hogy Fuji. Igen. Sony. Igen. Maxell. Igen, nem hangzott még el, oké. Okay. Hát pedig nagyon menő. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. A szalagokat a maxell -től. lehetett kapni már a régi hagyományos Aha. szalagos magnóhoz is. Ja, és Memorex, ezt árulták a diplomata voltva. Már most nem Az biztos a valami kajlicuc volt, Memorex. Hogy lehet igen, valaminek igen. ez a neve? Hát van itten, körülbelül legyen. Hát nem sok olyan 30-40 darab. Jól van, Lajos. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Én köszönöm, hogy meghallgattuk. Viszont hallás a Servus. Azt írja az egyik kedves hallgató, 1978-ban. MK 25A magnót vettek nekünk a szüleink 1980 forintért. Nagyon bacak volt, mikrofont nem sikerült hozzávenniük. Egy másik hallgató azt írja, és ugye ezzel kezdtük a műsort. Ha jól emlékszem, a Hifi magazinban volt egy reklám, ahol jól látszott az MK27-es magnó és a horcija is. A magnó egy igéző tekintetű mesztelen nyakában lógott, a legérdekesebb részeket sajnos kitakarva. Jó a műsor írt a Zsolt, nem hogy jó, hanem hogy vége van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet. A mai műsor szerkesztője szokás szerint Árva Brigita volt, a gombokat kemény Dániel nyomogatta, a telefon önök telefonjait pedig Mária fogadta, jövő is lesz Annó Budapest, tehát akkor mondom a feladatokat, Facebook oldalon lájkolni like az Annó Budapestet, a klubrádió oldalán megkeresni, Banks Nodded Miklóst az elrejtett képen, illetve a képen elrejtve, és mi van még? Kardos Józsi, Juan, Kis segítségét köszönöm. Hát az hát, övékét mindenféleképpen és Suba krisztál, éjt, aki mindjárt elmondja a híreket, uh, uh, Punks, Miklós voltam, béhallás. A elkészítését a klubrádió rádió hallgatói támogatták. Köszönjük! Igen, igen, jön. igen! igen.